Розділ 41 Марк наздогнав дівчину за ганком чорного входу обл управління національної поліції, що на хвильового, і відхакуючись закрокував поряд. Привіт! «Привіт!» «Привіт!» Соня скоса окинула поглядом загорнену в прозору плівку круглу фанерну дошку з приклеєними до неї квадратними ємностями із прозорого пластику, що її хлопчак тримав під пахвою. Проте нічого не запитала». Лише всміхнулася невиразною, не би, вицвілою посмішкою. Зате Марк почувався так, ніби в жилах закипала кров. «Ти бачила фотку, яку я скинув?» «Бачила», – відповіла вона. Наступні запитання посипались, наче із розірваного мішка зерно. «І що? Чому не відписала? Ти впізнала її? Це вона? Це та стара?» Перед тим, як відповісти, дівчина помовчала. «Не знаю». Тобто не знаєш, – завівся Марк, – це вона чи ні? Соня не озивалася, поринувши в роздуми. Хлопець гарячкував. Я вчора півдня просидів у бібліотеці. Жінка працювала фотографом у червоному прапорі, тож я перелопадив цілу купу газет і відшукав її фотку на привітанні з ювілеєм. Я не розумію, чому ти не можеш упізнати її? «Якого року фотографія? – запитала дівчина. «89-го». Хлопець труснув головою та виправився. «Тобто ні, 87-го!» «Я зустріла жінку 2011-го. Ти ж розумієш, скільки років їй було тоді. Тобто скільки мало б бути, якщо це одна й та сама людина?» Марк насупився, схилив голову. Через кілька кроків переклав фанерний лист під іншу руку. Соня трохи почекала та повторила запитання. «То скільки?» 84. «Нерозбірливо про бубонів хлопець. Я подумала, що їй трохи більше, ніж 70, але помилялась. І тут нема нічого дивного. Іноді літні люди у 80 здаються сторічними, а іноді на 10 років молодшими». Вона обернулась до Марка. «Ти скинув мені фотографію 30-річної давнини. Що ти хочеш почути?» Подивись, яким був би твій дід 30 років тому?» На скількох фотках ти впізнав би його, якби не знав, який він виглядав молодшим. Але з бляклим голосом спробував заперечити Марк. Він хотів сказати, що виявлена ним фотографія, якщо брати до уваги вік старої на момент зустрічі із Содною, насправді не 30, а 24 річної давнини. Проте змовчав, розуміючи, що такі аргументи були б голослівним прискіпуванням. Цілком імовірно, що обублікований у газеті знімок зробили задовго до того, як «Соломії соль» виповнилось 60. Соня не слухала хлопця і говорила далі немов сама до себе. «У жінки на фото інша зачіска, ще не сиве волосся. Я не бачу кольору очей, і вона повніша. Так, якщо зважати на те, що минуло чверть століття, вона може бути тією, що вийшла до мене з ліфта». Може, вона схудла, підстриглася і не так дуже постаріла. Але може й не бути. Це може бути зовсім інша людина. Вона стенула плечима. Я не знаю. Далі до школи йшли мовчки. Рештки невихрюптного роздратування завв'язли в хлопцевих грудях і тепер роз'їдали його зсередини. Як він міг про таке не подумати?» Одначе, ще більш дошкульним, за усвідомлення власної короткозорості, здавався розпач від чергового глухого кута. За кілька кроків від шкільного ганку Марко звався. Чекай. Він опустив фанерний круг на ступню та долоною притиснув його край до стегна. «Ти згадувала, що твоя мама працює в перинатальному, так?» Соня зупинилась. «Так». «Коли вона влаштувалась?» «Щойно ми переїхали. 2011-го». Це ще не все, що я міг нарити. В одній із газет я натрапив на некролог. У Соломії Соль була дочка – Анна Ярмуш. 4 січня 89-го вона народила дівчинку – Софію. Але майже відразу по тому померла. Я не знаю, чи в день пологів, чи наступного дня. Тобто це десь 4 або 5 січня. Я розумію, скільки часу минуло, але мали би зберегтись якісь записи. Жінки не щодня помирають під час пологів. Можливо, в перинатальному досі працює хтось, хто пам'ятає, що тоді сталося «Ти хочеш, щоб я розпитала в мами?» Марк покивав «Соня зауважила, у місті є ще один пологовий будинок» «Серйозно?» «Так» Хлопець зітхнув «Отже, шанси ще менші» Дівчина підколопнула нігтям прозору плівку на фанерному дискові І запитала «Це що в тебе?» «Нічого» Марк відмахнувся «У нас сьогодні урок однієї задачі з геометрії, то ми з дідом дещо придумали». Він підхопив установку і рушив до шкільного входу. На ганку, коли вони вже розходились, Марк повернув голову до Соні і серйозно промовив. «Ну, ти однаково запитай, раптом твоя мама щось дізнається». «Не озирайся і мовчи», розділ 42. На великій перерві хлопці з 8А оточили Марка біля сходів у вестибюлі третього поверху. Хлопчак не заткував, але глянути на них остерігався. Лише раз окинув усю ватагу швидким позирком. Довкола нього згуртувалися майже всі, хто прийшов того дня до школи. Наперед виступили лямчик із Бошком. «Ну що, пухлий, признавайся!» Вишкіряючись, почав Олег Божко. Марковим тілом піднялась хвиля жару. А що, що таке? Божко гикнув. Не дрейф, це я жартую. У нас до тебе справа є. Ага, підтакнув Єгор. Ми хочемо звалити з геометрії, пояснив Олег. Марк тупився не на хлопців, а кудись ніби повз їхні голови. Подумав, що поводитись поруч із ними достоту, як в оточенні напівздичавілих дворнях, не дивитися у вічі. Взагалі уникати прямого погляду, щоб ніхто не сприйняв його за виклик. «Окей», – невиразно промимрив він. «Усім класом», – підморгнув Єгор. «Ти з нами, чувак?» Марк згадав про залишену в роздягальні дідову установку і тонким, зривистим голосом спробував заперечити. «Але ж у нас урок однієї задачі». За спини Єгора і Олега пролунали смішки. Хтось пирхнув. «Я ж казав». З іншого боку, долетіло зневажливе Гандон. Марк упізнав деренчливий голос Ореста Морозовича. Єгор рвучко обернувся та шикнув на однокласників. Ну, так і я про те. ретельно відполірованим голосом продовжив лямчик. Сам подумай, канікули за два дні. Це урок однієї задачі, і це натягнуто. Якщо звалимо всі разом, нам нічого не буде Натягнуто у восьмому А. Через в'язкувату, протяжливу манеру розмовляти і незмінно стягнену в тугу гульку на тім її рудувати волосся називали Валентину Іванівну Бортник – учительку алгебри і геометрії. Натянуто можна було б вважати хорошою вчителькою, якби не надмірна м'якість та апатія. На її уроках учням 8А сходило з рук багато такого, за що інші вчителі поволокли б за шкірку до директора – «Ну, чого ти паришся, малий?» – напосідав Олег. Його одяг відгонив дешевими цигарками. «Не з ци. це факультатив, нічого нового там не знаєш». «Це не факультатив», – подумки заперечив Марк. «Останнім уроком фізра, на неї і так ніхто не піде». Тим самим, вихолощеним, приятельським тоном умовлював його. «Ти ж не хочеш на фізру». Марк не мав наміру відповідати, проте з вуст зірвалось тихе «ні». Алямчик широко всміхнувся. «От бачиш, ми просто звалимо на урок раніше, і з класу однаково ніхто не підготувався». Марк опустив голову. «Я підготувався». Але змовчав. «То як? Ти з нами?» Бошко поклав руку на Маркове плече, легенько поплескав нижчого за себе хлопчака. «Усі вже погодились?» «То була неправда. Ніхто з дівчат не погоджувався. З ними ще навіть не говорили». Та Бошко на це не зважав. Марк потупився, міркував. Він уявив, як приходить додому, приносить виготовлений Арсеном круг і у відповідь на дідове запитання говорить, що нічого нікому не показував, бо хлопці вирішили прогуляти урок і він до них приєднався. Марк раптом збагнув, як він їх ненавидить. Якого біса він мусить засмучувати діда, який стільки часу вгатив на ту установку – Борючись із панікою, що кислотою пропалювала живіт, хлопчак підняв голову та на силу витиснув із себе. «Я не піду». Олег Бошко неправильно зрозумів його слова і зраділо висолопив язика. "Ге, свій чувак!» Марк знову подумав про собак і вивільнив плече з-під його руки. «Я сказав, що не піду з вами». «Не гони!» – скривився Бошко. До лямчика та бошка проштовхався Морозович. «Сука, який же він кончений!» «Що ти сказав?» – перепитав у Марка Єгор. Морозович не вгавав. «Урод бля!» «Тихо, тихо!» – Єгор притримав Ореста, а тоді наблизив голову майже впритул до Марка. Зовсім нещодавно від когось із старших він перейняв паскудну звичку – навалюючись заганяти співрозмовника в кут. Я не зрозумів, що ти сказав Марк відступив на півкроку та глибоко вдихнув Очі бігали, наче в зацькованого звіряти Робіть, що хочете, я залишаюсь Я підготувався до уроку і нікуди не піду На кілька секунд запала мовчанка Хлопці витріщалися на Марка А той, скулившись до поту під пахвами Тупився собі під ноги Зрештою, його лямчик презирливо пирхнув І закотив очі Олег Бошко чвиркнув «Мудак!» і штовхнув Марка долоною в обличчя. «Ми тобі це згадаємо!» – крижаним голосом пригрозив Ягор. Потім вся ватага, обурена гудучи, посунула сходами на другий поверх. «Не озирайся і мовчи!» – розділ 43. Зрештою, ніхто не наважився втекти. І весь 8А з'явився на 6 урок. Валентина Іванівна Бортник іще під час перерви зауважила установку. Не помітити обмотаний прозорою плівкою півметровий фанерний круг, який займав половину третьої парти на центральному ряді, було неможливо. І після дзвінка першим запросила Марка до дошки. Хлопець вийшов, але розвертатись до класу не став. Зупинився в півоберту обличчям до натянутої. За спиною вчительки з вікна вистрибували сонячні зайчики. Марк кілька секунд стояв мовчки, мружачись, і відгороджуючись фанерним кругом як щитом. Потім поклав свою фанерину на край учительського стола і узявся знімати з неї плівку. Арсенова ідея була простою. Він вирізав із фанери круг, по центру якого накреслив прямокутний трикутник із сторонами 12, 16 і 20 сантиметрів. До кожної зі сторін старий моряк прималював квадрат і отримав так звані «піфагорові штани». Три квадрати, що прилягають до прямокутного трикутника. У будівельному магазині чоловік купив кілька листів прозорого листового пластику за втовшки 0,8 мм. З них канцелярським ножем нарізав 12 продовгуватих пластинок. 4 розміром 12х3 см, 4 по 16х3 см та ще 4 по 20х3 см. І три квадрати із сторонами 12, 16 та 20 см. Пластинки приклеїв перпендикулярно до фанери до відповідних за довжиною сторін квадратів. З'єднання між ними обробив герметиком, щоб не пропускали воду, а на них зверху наклеїв квадратні пластикові шматки. Так на фанері утворились три плоскі геометричні контейнери. Стики між ними Арсен також обробив герметиком. У пластинках на сторонах трикутника він проробив круглі отвори. По два в катетах і чотири в гіпотенузі. Отвори катетів з отворами гіпотенузи тіт з'єднав гофрованими трубками. Далі найбільший контейнер через окремий отвір із гумовою затичкою. Взятої з флакончика з-під ліків за допомогою шприця наповнив підсиненою водою. На сам кінець Арсен вирізав із пластику прямокутний трикутник, пофарбував оранжевим. Не до непрозорості, а просто для контрасту з водою і приклеїв акурат поміж квадратами контейнера. Тепер установка була герметичною, і вода могла через трубки повільно переливатись між великими і двома меншими контейнерами. Упоравшись із плівкою, Марк підняв круг і повернув лицевим боком до класу. Потім поставив його на стіл і покрутив так, щоб найбільша ємність – хлопець про себе її називав контейнером на гіпотенузі – опинилася внизу. Арсен позначив той контейнер старанно виведеною синім маркером римською цифрою 1. Два менші – синіми цифрами 2 та 3. А сторони трикутника маркером червоного кольору підписав А, Б, С. Валентина Іванівна Бортник зняла окуляри. Як нібито чіткість зору заважала зрозуміти призначення химерної конструкції, яку невисокий восьмикласник розклав на її столі і ледь відсунулася. Вода майже безшумно перелтікала трубками з контейнерів 2 та 3 до контейнера 1. Що це? Натянута промовляла таким тоном, наче остерігалась, що Марк затіяв якийсь божевільний розіграш, і синя рідина в контейнерах от-от спалахне чи вибухне. Я хочу презентувати альтернативний експериментальний доказ теореми Піфагора, пояснив хлопець. Із глибини класу долину приглушений театралізований стогін. Натягнута ковзнула несфокусованим поглядом по знудьгованих учнях за партами, а потім, не дивлячись на Марка, зробила мало зрозумілий жест рукою, ніби заохочувала хлопця бути лаконічним. «Так, добре, будь ласка, Марку, будь ласка, ми тебе слухаємо». Хлопець, уникаючи опускати погляд до рівня головів своїх однокласників, і спрямувавши його на мальовничі портрети великих математиків Декарт, Паскаль, Лаплас, що висіли над книжковими шафами на дальній стіні, почав. Як бачимо, у нас тут е, прямокутний трикутник із сторонами А, Б, С, де це гіпотенуза. Потрібно довести, що А квадрат плюс Б квадрат дорівнюється квадрат. Для цього ми з дітом придумали ось таку установку. Вона складається з трьох... З'єднаних між собою ємностей або контейнерів Я позначив їх римськими цифрами 1, 2 та 3 Основою кожної ємності є квадрат Побудований на одній із сторін прямокутного трикутника Тобто довжини сторін квадратів дорівнюють А, В і С Ємності між собою з'єдна... Я вже це сказав, так? Марк скоса повів очима на натягнуту. Вона кивнула «Я просто хочу, щоб було зрозуміло, що там усередині є спеціальні трубки, крізь які вода переливається між контейнерами. Причому контейнери на катетах сполучено лише з контейнером на гіпотенузі, а між собою не сполучено». «Це зрозуміло?» «Восьмий А мовчав», – відповіла натягнута. «Усе гаразд, трубки видно, продовжуй». «Висота всіх контейнерів однакова, дорівнює 3 см». «Якщо потрібно, я можу зараз це продемонструвати. Ну, поміряти». Натягнута та мотнула головою. «У цьому немає потреби, Марко». «Добре. Зараз, коли установка розташована отак, ми бачимо, що вода зібралась в контейнері один, ось тут». Хлопець показав пальцем. «Води в трубках немає». Тобто об'єм води в системі дорівнює об'єму першого контейнера. І його можна позначити «В1». Марк пробігся очима по однокласниках. Обличчя декотрих здавалися задерев'янілими від нудьги. Проте більшість дивилась на нього з погано прихованою злістю та роздратуванням. Перевертаючи установку, тобто обертаючи її отак, Хлопчак прокрутив фанерний круг. «Ми можемо експериментально встановити співвідношення об'ємів ємностей». Він почекав, допоки вода перетече з контейнера 1 – до контейнера 2 та 3, після чого глипнув на вчительку та тихо попросив. Можете потримати. Натягнута підвелась і притримала руками фанерний лист. Марк відступив до дошки. Вода витекла з контейнера на гіпотенузі, цілковито заповнивши контейнер на катетах. Ми бачимо, що вода з великої ємності повністю заповнила дві менші. Тобто можемо записати, що V1 дорівнює V2 плюс V3 – і він вивів на дошці першу формулу. Учителька стала впівоберту, щоб бачити, що він пише. Хлопчак правив далі. Ці об'єми ми можемо виразити це через площі квадратів і висоту пластикових контейнерів. На дошці з'явилась ще одна формула. S1 на H дорівнює S2 на H плюс S3 на H. Де H, продовжував коментувати Марк, висота ємності з умов досліду ми знаємо, що висота всюди однакова, тому її можна скоротити. Тоді ми отримаємо... Від натуги та хвилювання хлопець вистромив кінчик язика. Він позакреслював усі аж на попередній формулі і записав те, що залишилось. С1 дорівнює С2 плюс С3. Отримаємо, що площа фігури, на якій побудовано контейнер 1, дорівнює сумі площ в основі контейнерів 2 та 3. А оскільки ці фігури... Вони квадрати, ми можемо легко вирахувати їхні площі через сторони А, Б, С. У результаті можна записати, що С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Марк нашкрябав внизу дошки завершальну формулу. І це саме те, що треба було довести. Натягнута чверть хвилини роздивлялась простенькі формули на дошці. А тоді видала. Гм Це все. Розкваслим голосом закінчив хлопчак Дід, напевно, ним би пишався Проте загалом усе склалось зовсім не так, як собі уявляв Марк Від неприродно-мовчазного класу віяло лячною неприязню Натягнута покивала, повернула окуляри на ніс і проказала «Дуже добре, це дуже цікаво, і чого це може нас навчити?» Марк переступив із ноги на ногу Він не зрозумів суті запитання – те, що він розповів, має когось чомусь навчити? Ну, це означає, що формули, як правило, е... хлопець затинався і червонів Вони описують реальний світ Тобто в основі всього якісь реальні процеси І всі ці фізичні формули, які ми вчимо Це не просто якісь закарлючки, та цифри За ними завжди щось стоїть І я думаю, що це... Ну, думаю, що мій дослід демонструє, чому фізика така важлива «А математика?» – якось невпевнено запитала, натягнута. «Математика обслуговує фізику і інші науки теж». «Отже, математика вторинна?» – Марк замислився. «Насправді це не так. Так говорити неправильно. Наприклад, деякі фізичні відкриття зробили завдяки математиці. Я маю на увазі, математики часто відкривали щось до того, як його знаходили фізики». Валентина Іванівна Бортник недовірливо звела брову. «Можеш навести приклади?» «Е-е-е...» Марк вагався, не довше як секунду. «Чорні діри. Був один учений, який іще зовсім молодим розв'язував рівняння теорії відносності і довів, що дуже великі зірки наприкінці свого життя перетворюються на чорні діри. Ніби як схлопаються. Але йому ніхто не вірив. Навіть Ейнштейн не вірив, хоча це були його рівняння». Та розв'язок здавався неправильним. Десятиліттями вчені заперечували, що такі об'єкти існують у природі, поки їх не знайшли в космосі. Натянута, поквапилась перервати хлопця. Вона дуже мало знала теорію відносності Ейнштейна, та ще менше про чорні діри, тож не хотіла, щоб якийсь шмаркатий восьмикласник почав заганяти її за хмари. Добре, зрозуміло, ти молодець, «Представлений тобою метод дуже оригінальний. Я на таке не очікувала. Ти молодець», – повторила вона. Потім провела долоною по розгорненому класному журналові та, не втримавшись, запитала. «Звідки ти знаєш про чорні діри та теорію відносності?» Дід розповів. Марк пригадав кустати дідове обличчя, спихато випнутою щелепою та стримано посміхнувся. І ще я читав. Дід дає мені книжки, де про таке написано». Натянута все ще притримувала руками фанерний круг. Хлопчак обтрусив долоні від Крейди, забрав його і увесь, скулившись, подався на своє місце. Наступною виступала Леся Єзерська, староста 8 А. Вона підготувала доповідь про три альтернативні способи доведення теореми Піфагора. Метод площ Гарфілда, спрощене доведення Евкліда і алгебраїчний метод Мьольмана. Після того, як Єзерська закінчила, Валентина Іванівна з легкою іронією в голосі поцікавилась, чи хто-небудь іще бажає отримати 12 балів із геометрії. Охочих не виявилось, і вона сама розповіла про ще два способи – метод побудови Гофмана та доведення Нільсена. Повернувшись на своє місце, Марк бачив, однак не осягав нічого з того, що відбувалось біля дошки. Він почувався так, наче потрапив до ями із сонними кобрами. Ніхто не штурхав його, поки він ішов поміж рядами до своєї парти. Ніхто не кидав у слід лайливих образ. Але попри це хлопчак відчував, як повітря довкола нього буквально загусає від ненависті.